Місіс Дженсон, і А Джек Пейтмур, його новий помічник. Ось як, він перемінив позицію. Тобто ти хочеш сказати, що Карл тебе найняв? Вірно. Оце так справи, я думав, він ніколи цього не зробить. Його очі невідривно і пильно вивчали моє обличчя. Зім'яті в плямах штани, брудну сорочку і розбиті ботинки. От не гадав, що він коли-небудь наважиться взяти помічника. Адже його так звана дружина завжди категорично заперечувала». Покачуючи головою, він поскріп щитину на щоці. «Я його Шурин. Мене звати Рікс. Джордж Рікс. Я відразу зрозумів, що він не брат Лоли. Отже, брат першої місіс Дженсон. Щоб не зустрічатися поглядом з його маленькими підозрілими очима, я присів навпочівки перед культиватором, спиною до несподіваного гостя. Кажеш, його дружина також поїхала до Ентворда разом з ним? Так. Так, ти тут один». Виходить, що так. Я чув, як він наблизився і відчув його дихання на своїй потилиці. Головою ручаюся, а Карл купив це як металобрухт. Купив за копійки. Не здивусь, якщо довідаюсь, хтось, що хтось згодом придбав у нього цей мотлух за хороші гроші. Я промовчав. Ця людина починала діяти мені на нерви. «У Карла є розум», – провадив Рікс. Він дивиться на кусок ржавого заліза і прикидає, яку користь з нього можна здобути. Такий, як інші бачили, що кусок ржавого заліза. Певен, він приведе до ладу цей культиватор і продасть, не зле при цьому заробивши. Виручить гроші, хороші гроші. Він просто майстер, у нього золоті руки. Знає толк в устаткуванні і ремонті, шкода тільки, що в людях він зовсім не розбирається». Я на це зауваження невиразно хмикнув, виймаючи з приводу деталі і вкладаючи їх у банку з бензином. «Як тобі його дружина?» Він застав мене зненацька, і я був радий, що він не бачить зараз мого обличчя. Вона жінка в повному порядку. Я взяв викрутку і почав розбирати муфту щеплення. «В порядку, ти так думаєш?» «Напевне, не хоче тебе тут тримати». Вона нікого і близько не підпускає. Мене вона також не любить. Ця мене Шурина, як і чоловіка, ніколи не думав, що Карл буде таким ідіотом і одружиться з молодою пройди -свісткою». Знаєш, вона з'явилася невідомо звідки, як волоцюга, і зникла в невідомому напрямку. Вона собі на умі, це ж ясно. Побачила, що тут є чим поживитися, покрутила перед ним задом, і старий ідіот, звісно, не встояв. Ти бережися її. Не бери в голову, що зостанешся тут. Вона вмовить Карла позбавитись тебе. і знаєш чому. Тепер я оговтався і повернувся до нього, зробивши байдужу непроникну міну. Не знаю, про що ви. Мене просто найняли працювати. Осміхаючись, він вишкірив великі жовті зуби. Це ти вже говорив. Він притулився до косяку. «Вона боїться, що хтось впливатиме на Карла. Сама хоче прибрати його грошики. Я це знаю, тому що слідкував за нею». Не знадобилося багато часу, щоб помітити її хитрі трюки. Вона прагне добратися до його грошей, і це написано на ній. Він накопичив руками. Завжди був бережливий, не дозволяв нічого зайвого, хоч і не впускав шансу, і знав, куди вкласти часно. Не скнара, але з нею пройдись свісткою, він змінився. Боїться кроку ступити. Раніше мене тут приймали, зараз Бо завжди пропонували їжу і інше, та не тепер. Мій вид викликає у неї лють. Знаєш, вона тримає чоловіка в їжачих рукавицях. Трохи щось не по ній, зачиняє двері до спальні. В його віці це жахливе покарання. І старий дурень дуже страждає, коли вона його не пускає в постіль. Вона знайшла для нього, зайшла до нього відмичку. Кажу тобі бережися її. Вона, однак, тебе позбавиться, боїться, що знайдуться інші мисливці за грошима Карла, окрім неї. Я піднявся і витер у киганчіркою, змоченою бензином. Він уважно стежив за мною. Здається, моя байдужість його дратувала. Ти взагалі звідки, приятелю? Здалеку? Здалеко!» «Як ти познайомився з Карлом? Ми зустрілись в Літл Крік. Ти шукав там роботу, вірно? Ну що ж». Він знехотя відклеївся від дверного косяка. Пес, який досі сидів нерухомо, зразу підхопився і, очікуючи, подивився на Рікса. «Не буду відбирати в тебе час». Заглянув попросити на якийсь час інструмент. Хочу вдома дещо подремонтувати. Завжди беру у Карла тимчасово, якщо чогось треба». Він почав походжати по сараї, роздивляючись в з інструментом. «Ану, поглянемо, що тут є». Він узяв пару викруток і молоток, потягнувся було за дріллю, але я зупинив його. «Даруйте, містер Рікс, та я не можу вам дозволити взяти інструмент». Рука застигла в повроті, він скоса поглянув на мене. «Що таке, приятелю? У мене немає дозволу містера Дженсона давати вам інструменти. Допоки хазяїна немає, я відповідаю тут до... за усе. Дочекайтеся його. Якщо він дозволить, тоді інша справа. Але без хазяїна жоден цвях звідси не зникне». Він дотягнувся до дрілі, взяв її, потягнувся за ножівкою. «Не киб'ятись, приятель, я його шурень, ти забув?» «Та твоя правда, нікому крім мене не треба нічого давати без Дженсона, але я то інша справа. Здається, що з мене досить, я підійшов до нього. Пробачте, містер Ікс, я ж сказав, нічого не можна тут чіпати без дозволу містера Дженсона». В глибині його очей заплискалася людь. Пес, відчувши неприємності, позаткував до тилу. Але послухай, друже, ти ж не хочеш тратити роботу так скоро чи не так? Якщо я розкажу Карлу, дуже добре розкажете, та цей інструмент залишиться тут. Якщо він знадобився так терміново, дочекайтесь мистера Дженсона. Ось ти як, на лиці у нього виступив Піт, здається, він розізлився не на жарт. Пес виплизнув в сараю і потрусив до автомашини. Отже, тепер вас тут уже двоє. Може, й ти за його грошима сюди явився, як його шльондра, а може, вона вже пустила тебе до себе в постіль, га? У мене кров кинулась в голову. Схопивши його за грудки, я так трусонув, що ледь не відірвав з плечей його дурну кебету. Потім відшбурнув від себе. Забирайся, чув мене, йди геть. Він ледве втримався на ногах. Під засмахлою лице його прибрало жовту-зелену кольору. перекусилося від злості. «Я тобі ще покажу голос його тремтів, я все розкажу Карлу». Пішов геть. Він вискочив на вулицю і швидко подався до своєї машини. Пес вже сидів у середині рікс машини. І вхлопнувши дверцю, покотив, піднявши хмару куряві. Я був занепокоєний, не знаючи, як відреагує Дженсон, якщо Рікс поскаржиться йому. Принаймні, у мене є можливість першому викласти все, що сталося. І якщо сказати Дженсону, що Рікс говорив про Лолу, певно, йому це не сподобається. Приблизно в полудень підкотили Дженсони. Допомагаючи Дженсону розвантажити пікап, я розповів йому про візит Рікса. Довелось повестися з ним грубо, містер Дженсон. Він не розуміє слів. Я його виштовхав звідси. Якщо вчинив неправильно, пробачте. Дженсон усміхнувся. «Ти вчинив абсолютно вірно. Я забув тебе попередити про нього. Цей хлопець мене бісить, і я не дозволю нікому нічого тут чіпати. Колись я давав йому інструмент, та він жодного разу не повернув жодної речі. Найбільший ж брак в нашій окрузі. Коли моя перша дружина була жива, він звідси не вилазив. Снідав, обідав вечеряв, заправляв машину бензином, брав і не повертав мій інструмент». Дружина без кінця давала йому гроші. Мене це просто зводило з розуму. Однак, після того, як я одружився з Лулою, все змінилось. Вона швидко поставила його на місце. Він уже два місяці не з'являвся. Нічого йому не давай, коли мене немає. Я був радий, що Дженсон схвалив мої дії, але не знав, що Рікс мені цього ніколи не пробачить. Тепер треба його остерігатись. Схоже, він принесе мені масу неприємностей». Минуло три довгих тижні мого перебування у Дженсона. Я лежав у ліжку, спостерігаючи у вікні, як встає за далекої гори сонце, заливаючи пустелю сяючим світлом». Я вже звик почуватися у безпеці. Фарммарт з його смердючим бараком і лихими охоронниками здавались далеким і жахливим сном. Я вже не здригався від страху кожного разу, коли з гарячого мерового пустелі під Кочови зупинявся біля заправки черговий автомобіль. Я сподівався, що поліція зупинила пошуки, і якщо лишатися в цьому пустельному місці, подовж, то мені вже нічого не загрожує. Щоправда, Лола як перше зі мною не розмовляла, крім випадків, покликаних необхідністю. Здається, вона змирилась моєю присутністю. Вона збуджувала мою кров, мене притягувала до неї. Але це не означало, що я збирався робити з цього приводу кроки. Я навіть в думках не мав зблизитися з нею. Надто сильно я поважав Дженсона. Цей чоловік сподобався мені з першого погляду. Я... А коли ми разом з ним працювали, я взагалі захопився ним. Вважав, що він просто незвичайна людина. Його неможливо було не полюбити. Відкритий, простий, з добрим чуйним серцем. З часом він подобався мені все більше. Хіба можна було так відплатити йому злом за все, що він для мене зробив? Неможливо, якщо ти, звісно, не такий сучий син, як Джордж Рікс». Ми з Дженсоном прекрасно ладнали. Я скоро зрозумів, що він і божеволів залою, йому бракувало чоловічої компанії. Він любив грати в джин рамі по вечорах, очікуючи пізніх клієнтів, любив поговорити про своє минуле життя, свої мрії. Та наскільки я розумів, його розповіді про минуле і його мрії мало займали. А схожий зовсім не цікавили Лолу. Я встиг оцінити його розум і майстерність. Дженсон справді мав золоті руки. Талант перетворювати ржавий металобрухт в дещо вартість, що приносить непоганий прибуток. Він відремонтував культиватор так здорово, що зміг продати одному фермеру за 150 доларів. Дженсон прийшов в радісне збудження і, після завершення вдалої оборудки, радів, як дитина. 100... «Тридцять доларів чисто доходу Джек», – сяє він, усміхаючись від вуха до вуха. Ось що я називаю дійсною справою. «Одного разу ввечері, коли Лола пішла спати, ми закінчили партію в джинрамі і сиділи ободва на веранді закусочної. Поглядаючи на дорогу, чи не під'їде, бува перепізніли клієнт. Знаєш, що я хочу через пару років зробити Джек?» Витягуючи свої масивні ноги і розпалюючи трубку, заговорив він – я збираюсь в кругосвітну подорож. Щоправда, треба ще років за два-три добре попрацювати. Потім я продам усе, і ми з лолою відправимося навколо світу, нічого не пропускаючи. Всюди тільки перший клас, найкращі готелі, люкс, обслуговування, квитки по вищому розряду. Я витріщився на нього, але це має коштувати до біса грошей, багато грошей. Так згодився він, і пихнувши трубкою, продовжив. Я вже обмірковував і підрахував. Це стане в 60 тисяч доларів. І ще на наряди, обіди і розваги. Приблизно 100 тисяч. Я їх маю, Джек. Я заощаджував цілих 30 років і набрав цю суму. Лишилось заощадити на майбутнє, щоб по поверненню почати нову справу. Ще 2-3 рочки і я наберу необхідне. І тоді ми зможемо їхати. «Ви маєте на увазі, що у вас є сто тисяч доларів, містер Дженсон? «А вже ж!» Він весело підморгнув мені. «У мене своя система, Джек. Я нікому не говорив про неї, та ми з тобою друзі. Тобі я скажу». Певен, що ти мені не станеш розповідати. Продовж 30 років я робив непогані гроші зі старого залізного мотлуху, викинутого на звалище. Мабуть, у мене до цього талант. Я приводив до ладу, ремонтував і продавав. При цьому одержував готівкою готівкою, тому жоден податковий інспектор не міг накласти лапу. Я вів два обліки. Один для податкового інспектора, туди входили прибутки від бензоколонок і закусочної, а другий для себе – від продажу відремонтованого металобрухту. Ось другий облік і говорить про те, що я зробив чистими 100 тисяч. З металобрухту саме так – я не набрав би стільки, якби не платив з цього податок. Я працював по своїй системі, податковий інспектор нічого не унюхав. Ніхто й не подумав, що можна мати великі прибутки з іржавого мотлуху. Це для, дає для нас злою, для подорожі, по світу. Вона про це знає. Вона знає, що я накопичив стільки грошей, але не знає моїх планів про те, що я збираюся зробити з цими грошима. Через рік, коли вже буде майже все готове, я скажу їй. Для неї це буде повна несподіванка, справжній сюрприз. Уявляєш, кругосвітна подорож. Минуло два дні після нашої бесіди на веранді і три тижні мого перебування на останній зупинці». Я лежав, дивлячись у вікно, і думав про Лолу. В цю ніч чергувала вона, і час від часу я чув, як під'їздили вантажівки. Виглядаючи в вікно, я бачив Лолу вдягнуту в джинси і кратчасту сторочку. Вона заливала бензин і розмовляла з водіями. Дженсон хотів, щоб тепер з моєю появою вона припинила нічні чергування. Але Лола не згодилася. Сказала, що їй подобається чергувати вночі. Лола знала майже всіх водіїв, і вони добре до неї ставилися. Дженсон неохоче дозволив їй чергувати один раз на тиждень. Сам він чергував два ночі в тиждень, я чотири. Після першої години ночі рух стихав і можна було спокійно йти в дім. Для тих, хто приїздив серед ночі, був дзвінок. Я дивився, як Лола, сівшись на веранді, вплетена крісло, лучить боби для наступного ленчу. Був початок сьомої. Незабаром під'їхав фургон з балаклійної лавки. Фургон приїздив щоранку, привозив замовлені продукти і інші особливі замовлення з Оенфорта. В той час, коли він пригальмовував, зупиняючись при вході в закусочну, я відкинув простирадло і встав з ліжко. Водій фургона вносив величезну коробку з замовленням закусочну. За ними йшла Лола. Я потягся, позіхнув і пішов під душ. Я був у чудовому спокійному настрої і мене нічого не тривожило. Стоячи під струменнями холодної води, я знову згадав фармворд і відчув прилив самовдоволення. Звісно, був перевтечий елемент удачі, та в основному я сам розробив і здійснив тонко задуманий план. Те, що моя фортуна мене вже зрадила в ту мить, коли я ще не здогадувався, в коробці з провіантом, котру вніс парубок в закусочну, знаходилось дещо. Ладно підірвати до біса моє благодушне самовдоволення своєї притністю і везінням. Іронія долі. Очевидно, настав день, коли треба було платити по рахунку. Ще нічого не підозрюючи, відразу після сніданку, я попрямував сарай, де знаходився... Розбирати старий, вишбурнути кимось на звалищем двигун. Згодом до мене підійшов Дженсон, тримаючи в великій луці, згорнутий трубочкою гроші. «Ну як, Джек, гадаєш, можна його привести до ладу?» Я посміхнувся йому. «Обіцяю, що він запрацює, проте не обіцяючи надовго. Мотор зовсім слабий ще трохи і було б не врятувати. Та я впораюсь. Хороший хлопчик, він хитро поглянув на мене. А потім зробимо на ньому трошки, га?» «До речі, я тобі грошенят приніс. 40 за роботу, вірно? Так, містер Дженсон, І від ресторанної виручки 110. Так багато. Послухайте цього хлопця, ти продав більше ленчевих обідів, ніж ми коли-небудь в житті продавали. Ти просто разючи попрацював. І щоб ти знав, як я тебе ціную, ось тобі ще сотня зверху за цей металобрукт, над яким ти трудишся». Я втупився в нього. «Це занадто багато, містер Дженсон. Врешті-решт це моя робота». «Послухай, Джек, дай мені судити про це. Ти прекрасно працюєш. Я щасливий, що для мене день у день ти з'явився в наших краях. З того часу, як ти тут, я заробив купу грошей. Так що бери, роздають і мовчи». «Якщо ви так вважаєте, ну що ж, красно, дякую». Я взяв згорну ті в трубочку банкноти, котрі він сував мені в руку. «Тепер мені ви завдали клопоту. Я ж не збирався їх витрачати всі відразу. Гроші лежатимуть у мене в хижі». З цими, що ви зараз дали, набігає вже 500 доларів. І що тепер з ними робити? Можливо, ви дасте мені рекомендації вашого банку? Мого банку він розрегатався, качаючи головою. Та кому прибере голову тримати гроші в банку? Три роки тому лопнув банку Енворта. Всі, хто зберігав там гроші, лишилися ні з чим. Я ніколи не довіряв банкам. Ні цента вони від мене ніколи не одержать. Мені подобається готівка. З нею я певні, що коли зі мною що станеться, Лола зможе взяти ці гроші без зайвих клопотів. Не вступаючи в тяганину з банком. Отже, ти маєш 500? Окей, я потурбуюся про тебе. У мене є сейф, там я тримаю всі свої гроші. Покладу і твої туди ж. Коли знадобляться, я тобі видам, скільки захочеш. Знаєш, зберігання грошей куди важливіше банківських процентів. Все це суцільна рекламна дурниця. Погонишся за процентами, можеш втратити все. Банк то піднімає, то знижує ставки. Якщо тобі знадобляться терміново гроші, то ти їх негайно у них не отримуєш. Так що напиши на папірці свою суму і в будь-який час тобі їх видам, скільки знадобиться». Я випрямився вражений. «Ви ж не тримаєте всі 100 тисяч пудів, доларів у себе вдома в сейфі? Саме так тримаю. Чому пи ні? Невже ти гадаєш, я довіряю одному з місцевих банків таку суму? У мене хороший сейф. Один із кращих. Сейф Лоренса кращий, що можна купити за гроші. Адже ти знаєш про сейфи. Правда, у Лоренса вони кращі?» «У вас саме такий сейф, а вже ж років п'ять тому сюди приїжджав агент компанії і продав мені сейф. Він сказав, кладіть гроші в сейф Лоуренса і ваші турботи зняті. Це девіз їх компанії. Він мав рацію. Ти як вважаєш, Джек?» І це він говорив про кепську банку з-під Сардин – Коробку з фальшивої сталі, котру я відкрию за три хвилини. Я дивився на нього благодушне сяюче обличчя, бачив, як він пишається своїм вибором і не міг нанести йому удару. Так, звісно, краще сейфу, я їх знаю. Він поплескав мене по плечу. Я вже звик до його рідних знаків прихильності. За щоразу, коли його ручища опускалась на моє плече, у мене підгинались коліна. Він не знав, якою силою володіє. Отож, у будь-який час, Джек, як тільки надумаєш, я покладу твої гроші у свій сейф. Дякую, містер Дженсон, ви дуже добрі. Знаєш що? Тягни їх сюди прямо зараз, я дам тобі розписку. І знаєш, береже на бог, береже, мало лі що. Тримати їх у своїй хижі небезпечно. Наприклад, може початися пожежа і гроші згорять. І як я останній дурень, пішов у свою хижу, взяв гроші, що лежали під матрацом, і підніс Дженсону. Він дав мені розписку на 510 доларів. Піду негайно покладу їх до сейфу. Я бачив, що він дуже задоволений. І в будь-який час. Е, геш, добре, містер Дженсон. Він поглянув на свого годинника. Скоро 12, має під'їхати Грейнхаут в половині першої. Це 30 пасажирів. Може, я допоможеш Лолі на кухні? Я віднесу твої гроші до сейфу і займуся бензоколонкою. За півгодини нам доведеться здорово потрудитися. І я пішов у закусочну прямо на своїм неприємностям. Лола вкладала в скляну шафу свіжоспечені пироги і озирнулася, коли я увійшов. Вираз її зелених очей мене відразу насторожив. Чим я можу вам допомогти? Вона усміхнулась перший раз за весь час, вона мені усміхнулась. Проте усмішка була повна зневаги, і враз у мене всередині все обірвалось, ніби я відчув сигнал біди. «Для тебе багато роботи, Петмур». Вона підкреслила моє фальшиве прізвище, а червона лампочка вже миготіла мені щосили. «Небезпека, небезпека, я розпакував привезені продукти, ти можеш їх порозкладати по своїх місцях». Я пішов на кухню, там на двох столах лежали привезені товари, банки консервів, диві, дюжини курчат в пластикових упаковках і інше. На банках лежала зім'ята газета, в котру явно щось загортали. Я взяв її моє серце, бо олячи штовхнулись в грудях, не збагну яким чином в балаклійну лавку містечка Літл Крік потрапила Окленська міська газета. Життя раптом скорчило мені гримасу. На перший полосі красувалось моє фото і величезний заголовок оповіщення. Збіглий за уламщик сейфів, все ще не спійманий». Я завмер, дивлячись на фото, відчуваючи, як людяні мурахи біжать по спині. Фото було нечітке, проте достатньо впізнаване. Лола ще спеціально прималювала вуса, щоб я знав, що вона знає. Фармвор, смердючий барак і розлючені пси все враз. Спливло в пам'яті. Вони тепер не просто були нічним кошмаром, а реальною загрозою. В тиші і безпеці кухні я знову чув свист ремеїв і крики мордованого втікача. Бачив, як з підвалу ведуть чоловіка, він закриває лице руками, з-під пальців тече кров. Мої мрії про волю розвіялись як дим. Чи сказала вона про це Дженсону? Я був певен, що ні. Просто дуршний Дженсон не вмів вдавати. Я б відразу помітив негаразд. Тепер вона мала вагому підставу позбавитись від мене. Все, що їй знадобиться, зняти трубку, подзвонити в поліцію, і вже за годину я буду на шляху до Фарнворта. Я добре уявив, як там мене зустрінуть. Садиські, зласливі усмішки в'язнів будуть супроводжувати мене на шляху до підвалу. Ось вони прислухаються, зловтішно переглядаючись, підштовхуючи один одного, очікуючи мого першу крику від болю. Я зіжмакав газету і підійшов до плити, кинув її вогонь. Виходить, я знову маю пуститись на втіки. Треба мершій забиратися звідси. Але яким чином? До Тропік Springs 160 миль. Як тільки поліція взнає відлови, що я був саме тут, то мене будуть шукати в першу чергу. Проте і повертатися в Окленд небезпечно видається, все-таки доведеться добиратись до Тропіка Спрингс, а звідти негайно добиратися подалі. Головне, я маю гроші, цілих 500 доларів. Маючи таку суму, я навіть можу взяти квиток на літак до Нью-Йорка. 500 доларів. І тут людяний обруч стиснув серце. Я своїми руками півгодини тому віддав своє спасіння Дженсону. Як я тепер попрошу повернути гроші? Що він подумає про мене? І яким способом раптом серед Біл дня я піду звідси. Він подумає, що я звихнувся. Паніка, що охопила мене, була така сильна, що мені стало важко дихати. В цю миті двері кухні розчинилися, і увійшла лола. Погляд її зелених очей виражав зневагу і нахабну цікавість. Ти що, досі не прибрав продукти? Я займаюся цим. Я мовчки почав збирати банки. «Ах ти погань! Ти вже подзвонила в поліцію! Що ти зробила?» Вона почала забирати курчат в холодильник, щось наспівуючи собі під нос. Ми мовчки розкладали все по місцях. Коли вона поклала в холодильник останні курча, а я поставив на поліцію останню банку, вона промовила. «Нам треба поговорити». «Сьогодні вночі ти чергуєш?» Я поглянув на неї. «Так». Коли він засне, я прийду і поговоримо. Отже, вона ще не дзвонила в поліцію. Вона хоче поставити умови. Я перевів подих, як скажеш. «Можеш відчалювати звіси, містер Чет Карлсон, – її хитно сказала вона. Я впораюсь тепер сама. Ось такі справи. Вона тримала мене на мушці, та я ще мов час, перш ніж гачок буде спущений». Я очима окинув її фігуру. У звабливій маєш сі шортах, її тіло притягувало мене невідступно. Все, що накажеш. Саме так, Карсон, з цього часу все буде так, як я накажу. Вийшовши до обідньої зали, я побачив, що рейсовий автобус вже підкотив. З нього градом висипались 30 голодних пасажирів. Ми втрьох запрацювали як раби. Я і Дженсен у залі, Лола на кухні. Кожен пасажир замовив ленч. Я ще кілька разів бігав залити бензин. Лола дійсно вміла працювати, я мусив це визнати. Замовлені ленчі з такою швидкістю поступали з кухні, що скоро кожен... Отримав все, що хотів, і нікому не довелося довго чекати. Нарешті автобус від'їхав, покинувши нас у повному виснаженні. Дженсон, усміхаючись, промукнув мокре обличчя. «Ми поставили рекорд, Джек. Жодного разу такого не було. Без тебе, звісно, це подавання було б неможливе. Тридцять ленчів. Раніше б вони задовольнялися бутербродами». Це все наша господиня. О так, що у мене за дружина? Ну ми всі троє попрацювали на славу. Тепер ми з Лолою займемось посудом. А ти відправляйся до бензоколонки, в тебе ще безсонна на ніч попереду. Не варто надриватись. Раніше б я все одно лишився їм допомогти. Однак тепер просто не мав сили бути поруч з нею. Мені треба було подумати. Зараз, коли запарка скінчилася, я відчув, як страх знову стискає серце. Вийшовши, я оглянувся. Лола несподівано вибігла на веранду. Зелені очі її іскрилися шаленством. У вікні виник стурбований Дженсон з тарілками в руках. «І що цей босяк себе корщить?» – верескливо волала вона. «Він що, тут більше не працює? Чому я можу за нього гарувати?» «Послухай, дорога», – м'яко спростував її урезонити Дженсон. «Йому ще сьогодні в ніч мені наплювати, що він в ніч». І знову злісно закричали на мене. «А ти гайда сюди і допоможи прибрати посуд. Якщо хтось і буде прохолоджуватись в кріслі, то це буду я. Нумо, відпрацьовуй гроші, які ми тобі платимо». Гей, Лола. В голосі Дженсона було попередження. Я вже схопився і помчався до неї. Пробачте, місіс Дженсон. Звісно, я зараз це зроблю. Лола, припини горланити на нього. Це я наказав йому йти до бензоколонки. Дженсон наполовину висунувся з вікна. «Ах, ось як тут до мене ставляться. Мені, виходить, ніякого співчуття не треба. Я придатна тільки на те, щоб гарувати в смердючі спекотній кухні, та ще лежати з тобою в ліжку». Вона пронеслася, як віхола повз мене в диму, і, грі... і гримнула дверима. Дженсон поклав тарілки і вийшов на веранду. Мені показало, що він одразу постарів. «Вона себе замордує такою роботою», – мовив я поспішно. «Перевтомилася, нічого особливого. Жінки час від часу вибухають. Це нічого не важить. Завтра вона буде, як раніше». Він потер е, подборіддя і понуро покачав головою. «Ти і так думаєш, Джек? Адже вона ніколи так себе раніше не поводила. Може мені з нею поговорити, заспокоїти і все таке? Не міг же я йому розповісти, що сцена була просто нею розіграна. Ловко розіграна для того, щоб спати самі сьогодні вночі. Коли він засне, вона прийде до мене поговорити». Я б на вашому місці дав їй спокій, містер Дженсон. Певен, завтра все буде норм. Вона просто перевтомилася. Давайте я допоможу вам прибрати. Він поклав мені руку на плече. Ти добрий хлопець, Джек. Будь-який на твоєму місці зараз теж розгнівався б. Не стерпив такого поводження. Мені і соромно перед тобою залову. Та твоя правда, вона стомилася. Я поговорив з нею завтра. Вона просто не розуміє... «Як ти нам здорово допомагаєш?» «Та забудьте ви про це, ходімо працювати». Ми з ним прибирали на кухні, одночасно обслуговуючи клієнтів, які приїздили на бензоколонку, і клієнтів у закусочній, подаючи бутерброди і легку закуску, виконуючи по ходу ще мілкий ремонт. До четвертої години Лоли не було видно. Потім я почув шум двигуна і виглянув з вікна. Лола сиділа в меркурії, одягнута в зелену сукню. Потім покотила в бік у Енварда. Я злякався, може вона поїхала в поліцію? Дженсон скривився, коли я йому сказав, що вона поїхала. Вона і раніше так робила, коли ми сварилися. Поїде в кіно, вона шаленіє за фільмами. Тепер повернеться не раніше одинадцятою. Та ми впораємось би з неї. Джек, ти вмієш готувати? Дещо, наприклад, можу приготувати курчат». Поки я смежив курчат, він тим часом, роблячи бутерброди, раптом зізнався, що нещасливий з Лолою, вона певна річ надто молода для мене, заговорив він, нарізаючи хліб. Моя перша дружина була зовсім інша. Ми разом з нею вчилися в школі, виросли разом. Вона була мені ровесниця. Ця дика. Вона, правда, вміє працювати, як чорт, не відняти. Але Емі, моя перша дружина, ніколи не розмовляла зі мною в подібному тоні. Вона б ніколи поїхала по так, не промовивши жодного слова. Іноді я думаю, може я занадто з нею м'який. Часто хочеться вліпити її по сітницях, коли вона біситься. Мабуть, треба б. Так само небезпечно, як вдарити гримучу змію, подумав я, але промовчив. «Я часто думаю, звідки вона взялася», – провадив він. «Вона ніколи не розповідала, звідки приїхала. У неї важкий характер, вперта, непоступлива. Очевидно, їй дісталося в житті. Мені ніякого, коли вона виїжджає сама до Енварта. Я сподіваюся, що з твоєю появою ми будемо їздити в кіно разом з Лолою». «Вона не захотіла. Коли я пропоную їй поїхати, у неї або голова болить, або вона втомилася». Іноді я сумніваюся. Він замовк, тільки покрутив головою і, важко ступаючи, підійшов до буфета взяти ще масло. В чому ви сумніваєтесь? Мені було його шкода. Та так забудь. Він почав мастити на, хліб, на масло, масло на хліб. Думаю, я зайвого наговорив. Я не наполягав, проте я мав з цього приводу свої думки. Він сумнівався, чи не завела, вона. Чи не завела вона собі наймолодшу дружка? Тривожився, що вона його зраджує. До одинадцятої рух на дорозі стих. Мої курчата мали успіх. Ми продали десять обідів. Непогано. Об одинадцяті з чвертю підкотив Меркурій. З нього вийшла Лола. Вона пройшла прямо в дім і зникла, грюкнувши за собою дверима. Дженсон тільки похитав головою. Мабуть, мені й слід порозмовляти з нею. Я б не став. Вона завтра заспокоїться. Ну що ж, не буду. Може ти маєш рацію, проте з його лиця не сходило занепокоєння. Я, мабуть, піду. У нас вже все прибрано, все як слід. На добраніч, містер Дженсон. На добраніч. Я дивився, як він іде до бунгало, коли Дженсон відкрив хідні двері, світло, що горіло в його кімнаті згасло. Відтак запалилося світло в його кімнаті. Їх вікна були поруч. Вижати, як лимон, я вийшов на веранду і сівся у плетене крісло. Обруч тривоги стискав мені серце. Запалив, став чекати. Я знав, що вона вийде не відразу. Мені передувало довге очікування. Я уявляв, як вона лежить у темряві, прислухуючись, коли засне Дженсон. Я намагався вгадати її думки і плани. Смикнула ж мене нелегко віддати гроші Дженсону. Мав би, мав би зараз свої 500 доларів, я міг би тихо і спокійно піти. За хорошу плату мов би першу ж водія відвезти мене до Тропік Спрингс. Та без грошей я пропав. Тепер мені не лишалося нічого, як сидіти в пітьмі, дивитися на бунгало і чекати її появу. Глава шоста. На моєму годиннику було за 22 за останні півгодини жодної вантажівки на дорозі. Я вже прождав три години у злому гуморі. І раптом я побачив, як вона вийшла з бунгало. Я встиг роздивитися, поки вона наближалася неквапливою ходою, що на ній була біла сорочка і довга квітчаста спідниця, вузька в талії і розклинена донизу. Широкий пояс підкреслював тонку талію. Вона явно продумала наряд. Я сидів у затінку, дивлячись на неї і чуючи стуки свого серця. Затягнувся, щоб червоний вогник, яскраво спалахнувши у темряві, показав їй, де я сиджу. Вона повільно піднялась по сходах на веранду і сіла поруч у таке ж плетене крісло. «Дай сигарету». Я протягнув їй сигарету і в запальничку, даючи зрозуміти, що не збираюсь по-рабському їй прислужувати. Вона запалила, повернула мені пачку і запальничку. Її пальці торкнулися моїх. Вони були гарячими і сухими. Ти мене здивував. Я, звичайно, припускала, що ти не той, за кого себе вдаєш. Але не очікувала, що ти втікач-зломщик сейфів. Виявляється ти знаменитість. Чи мені все одно, хто я такий, поки я допомагаю твоєму чоловікові заробляти гроші? Яке тобі діло? Мені треба подумати і про себе. Вона простягла перед собою сторонки довгі ноги, зручніше вмощуючись в кріслі. «Я не хочу неприємностей з поліцією, які настануть, якщо я приховаю від них, що ти знаходишся тут». «Забираєшся заявити?» «Я ще не вирішила». Вона згасила сигарету, запалила другу і після довгої паузи продовжила. «Все залежить від тебе». У газеті написано, що ти працював у компанії Лоуренса, Обличчя її було в тіні». При чому тут це? Яке це має відношення до нашої розмови? Саме пряме. У Карла є сейф Лоуренса. Я хочу, щоб ти його відкрив. Отже, Рікс був правий. Вона полювала за грошима Дженсона. А що там такого в сейфі? Чому не попросиш його самого? Не сміши мене, вона нестерпляче врухнулася в темряві. Пам'ятай, що я казала в день. З чого часу я ти будеш робити все, що я тобі накажу. Інакше... «Хіба він мало тобі дає? Чому ти хочеш украсти всі його гроші? Не відкриєш сейф, відправишся назад до фармворту», – відрізала вона. І, схрестивши ноги, оправилась в підницю. «Я оцюла про цю тюрму. Говорять, що там не церемоняться з такими, як ти. Очевидно, будуть раді запропастити тебе знову. Ти відкриєш сейф чи волієш до фармворту?» «Рікс мав рацію. Ти просто шльондрає погань. Вийшла через гроші за нього, що потім обікрасти. Наплювати на те, що говорить Рікс. Ти відкриєш сейф чи ні?» «Ну, припустимо, відкрий. Що далі? Я дам тобі тисячу доларів і годину часу. Зможеш втекти». Вона дійсно склала непоганий план. Я відкриваю сейф, вона забирає сотню тисяч доларів, мені дає тисячу, я втікаю. Дженсон вранці знайде сейф відкрити, мене немає, я зник. Його підозра природно падає на мене. Поліції стає відомо, що я розкрив сейф, і вже ні в кого не виникає сумнівів з приводу того, хто взяв гроші. Нікому в голову не прийде підозрювати її. Все, що їй треба, це сховати гроші і, притач... і причаїтися тимчасово. Якщо мене спіймають, і я заявлю, що вона примусила мене за допомогою шантажу відкрити сейф і взяла гроші, мені ніхто не повірить. Що таке моє слово? Слово бігло картрожника проти неї. Повірять їй. Дженсона вона так зачарувала, що він теж повірить їй. Коли вся метушня вляжеться, вона злиняє з грошима. Прекрасний, хитрий план, і він має спрацювати. А ти знаєш, що він збирається зробити з грошима, які ти збираєшся вкрасти?» Ми сиділи в пітьмі і не бачили обличчя одне одного. Вночі звучали лише два ворогуючі голоси. Він хотів поїхати в кругосвітну подорож. Він заощаджував тридцять років і хоче взяти тебе з собою, обставити все по вищому класу. Хіба ти не хочеш подорожувати світом? З ним, з тим старим, тобто з тим дурним, вирвалось у неї злісне шипіння. Я навіть до Енварда не хочу з ним їздити, адже він любить тебе». Ти що, вийшла за нього тільки за тим, щоб пограбувати? Закрий пельку, скільки часу тобі знадобиться, щоб відкрити сейф? Не знаю, може я взагалі не зможу його відкрити. Сейфи Лоуренса складні, без коду практично неможливо відкрити. Тобі краще відкрити сейф, Карсон. Я намагався виграти час, поки вона тримала мене на гачку. Хоч не було жодного сейфу конструкції Лоуренса, який би я не міг відкрити, мені було шкода. Пограбувати Дженсона, позбавити заощаджень за довгі роки грошей. Він до кінця своїх днів буде думати, що я падлюка, і це було нестерпно. Він був моїм другом, єдиним на світі. Я не міг так вчинити з ним після того, що він для мене зробив. І проте й повернутися в фарморт я теж не міг. Я намагався знайти вихід. Вже його немає? Гарячково міркуючи на цю тему, я запитав. «Де знаходиться сейф? У вітальні, в нашому бунгало. Як ти думаєш, я зможу відкрити сейф, не розбудивши при цьому Дженсона? Він поїде на зустріч легіона в суботу, тоді і відкриєш сейф. Я викинув недопалок у спекотну темінь і знову запалив. А що ти скажеш, куди дивилась, поки я розкривав сейф? Це буде моя нічна зміна». Буду на кухні пекти пироги. Буду так зайнята, що не почую, як ти виїдеш. А коли він повернеться, зроблю вигляд, що не знала, що ти втік. І тут я побачив вихід. Тепер я знаю, як можу з нею справитись. Причому легко. Правда, мені доведеться знову втікати і ховатись. Але я буду чистий перед Дженсоном, А це було для мене найважливіше. У котрій годині він поїде і у котрій повернеться. Поїде о омій і повернеться близько другої. Ну гаразд, ти мерзотна тварина, ти одержиш своє. Ось тобі і буде несподіванка. Сейф я відкрию, а коли ти станеш забирати гроші, отримай щелепу. Я заберу гроші, а коли ти опритомніш, я буду далеко. Я потурбую, щоб ти не могла подзвонити і підняти тривогу, допоки він не повернеться. Потім я напишу йому листа, все розповім і перешлю назад його гроші. Всі до останнього цента. І тоді він повірить мені. Мусить повірити і виявити нарешті, яку погань пригрів на своїх грудях. Щоб її обдурити, я сказав. Просто ненавиджу себе за те, що погодився. Він був дуже добрим до мене. Припини свої охи, нетерпляче обірвала вона. Так ти і відкриєш і чи поїдеш назад до фармворту. Що ж робити? Я промовчив. Я не збираюсь повертатись до фармворту. Отже, в суботу. Я зробив вигляд, що вагаюсь, потім знизав плечима. Виходить так. «Окей, я відкрию сейф». Вона підвелася і викинула сигарету. Вогник прокреслив темінь ночі. «Тільки не вздумай мене провести. Я не жартую, містер Чет Карсон. Якщо не зробиш, як я тобі скажу, я тебе назад впечу в тюрму». «Гаразд, досить про це. Скільки можна?» Сказав я, зроблю і крапка. Та вже так буде все для тебе набагато краще. Вона зійшла з веранди і пішла до освітленої місцем стежки до Бунгало. Я дивився, як вона йде. Що ж, карти на столі. Тепер хто кого обдурить, той і виграє. Я був певен, що виграю. Я мав чотири тузи проти її чотирьох королів. Наступного ранку, прибираючи посуд після ленча, Дженсон був зайнятий біля бензоколонки. Я сказав Лолі. Дай мені номер сейфа, мені треба поглянути і подумати раніше, ніж приступлю до справи. Погляд зелених очей був недовірливий і ворожий. Я принесу. Пізніше, коли Дженсона не було поблизу. Вона передала мені жмутик паперу. По номеру я відразу визначив, що Дженсону підсунули застарілу модель, давно зняту з виробництва. Модель була невдалою, тому що автоматично замикалась від закривання дверці. Майже всі власники надавали перевагу ключам, до того ж відкрити такий сейф взагалі не важко. Це мене влаштовувало. Я відкрию його за 10 хвилин і матиму вільний час, щоб... що є суттєво для виконання мого плану. У четвер, коли ми працювали з Дженсеном у гаражі, він сказав, «В суботу вечором я їду до Оенварта на зустріч Легіону. Лола чергує вночі, Приглянь за нею та на випадок, якщо якийсь водій забуде, хороші манери. У мене стало важко на душі. Він довіряв мені повністю, лишав свою дружину зі мною наодинці і навіть хотів, щоб я захистив її, якщо якийсь нахаба до неї причепиться». Йому і в голову не приходило, що у мене можуть виникнути такі ж до неї ідеї. Я пригляну за нею, містер Дженсон, не турбуйтесь. Він по-дружньому посміхнувся. Я знаю, Джек, що стосується чоловіків, у мене тут вірне око. Ніколи не помиляюсь, ти хороша людина. У п'ятницю я мав вихідний. Я попросив у Дженсона Меркурій, хотілося б поглянути на Тропік Спрингс. А вже ж бери машину і поїжджай». Мені треба взяти з собою трохи грошенят. Дайте мені сотню, містер Дженсон, якщо це вас не одтяжить. Вже йду за грошима, проте я помітив його здивування з приводу такої немалої суми і злову в себе за те, що віддав йому гроші на зберігання. Він пішов до бунгалу і деякий час по тому повернувся з грошима. Я спитав, чи не треба йому чогось у Тропіка Спрингс. Він відказав ні і видав мені дружний штурханець під ребра. Тримайся подалі від веселих домів і не повертайся п'яним, Джек. Виїжджаючи, я помітив у кухні Лолу. Вона здивовано дивилась мені вслід. Тип не так заклопоталася, стерва, якби дізналась, що я задумав з тобою що вчинити. Дорога в горах була небезпечною з крутими поворотами, і, незважаючи на те, що я зменшував швидкість, Незначно. Знадобилось майже 4 години, щоб добратися до мети. Це мене стривожило. У моєму плані втечі я розраховував на значно менший час. Ретельно продумавши всі деталі втечі, я відкинув початкову ідею полетіти. Аеродроми почнуть перевіряти в першу чергу. І до того ж я сумнівався, що рано вранці є рейс до Нью-Йорка. Поставивши машину на стоянці, я пройшов у транспортне агентство і дізнався, що єдиний потяг до Нью-Йорка відходить о 12.30 ночі. Дженсон поїде до Уенборта о 7.00 вечора. Вже о 7.30 я можу взяти гроші і тікати до Тропіка Спрінгс. Лолу виключу з гри за кілька хвилин і цілком встигну на потяг». Вийшовши з агентства, я зайшов у магазин і купив собі жовту-зелені штани, сіру спортивну куртку і окуляри. Потім коричневий солом'яний капелюх з червоною стрічкою на зразок тих, що носять нігери і мокасини. На кінець придбав велику валізу, в яку все вклав. Відніс її до машини, поклав у багажник і направився до аптеки. Там купив сонцезахисні окуляри і освітлювач для волосся. Все це також поклав у багажник. Лола, прийшовши до тягу, дасть мій опис поліції. І мені треба буде приготуватися змінити зовнішність. Задоволений своїми покупками, я покинув тропіка Спрінгс і поїхав назад. Там, де після гір дорога переходила в пустелю, на самому її початку я приглянув досить великі зарослі колючих кустів і кактушів, зупинився і сховав валізу в самій гущині. Там я міг легко відшукати її. Зате є вірогідність того, що хтось зможе її взяти звідси. Я приїхав назад на початку восьмої, якраз вчасно, щоб підсобити їм впоратись з обідом. Ми продали 18 обідів і були непристанно зайняті до одинадцятої. Значи чергував я, і Дженсон невдовзі пішов спати. Лишивши мене приглядати за бенцоколонкою, а Лолу прибирати на кухні. Об 11.30 я сів у плетене крісло, і до мене незабаром приєдналася Лола. «Що ти робив у Тропіка Спрінгс? «А ти як думаєш?» «Я замовив собі квіток до Сан-Франциско». «Так, ти туди збираєшся?» «Тобі то що, до того, куди я збираюсь?» Вона байдуже знизала плечима. «Мені однаково, тільки спочатку відкрий сейф. Я ж сказав, що відкрию». Не сумніваюсь, кинула вона зле і пішла до бунгало. Настрій, я мав припоганий. Я відкинувся на спинку стільця і розглянувся. Захотіла ще раз поглянути на місце, котре я встиг полюбити. Місце, що стало для мене пристанищем. Мене ще день, і я більше ніколи не побачу його». Я гордився ним не менше за Дженсона і знав, що буду часто згадувати і сумувати за ним. Залишок ночі я просидів, розмірковуючи про свою подальшу долю. Настрій був пригнічений. «Цікаво, де я буду через тиждень, що зі мною буде?» Багато б визнали б безглузди, маючи валізу набиту грошима, не відіслати її зворотну Дженсону. Так, з тими грошима можна куди завгодно поїхати, купити собі такий же заклад, як у Дженсона, наприклад, на узбережжі Флориді, оженитися і жити в безпеці і заможності до кінця днів. Але я не можу так вчинити з Дженсоном. я мушу відіслати зворотну його гроші. Я просто не зможу жити потім з таким тягарем на душі». Близько шостої години, коли я працював у гаражі, Дженсон вийшов із закусочної і підійшов до мене. Підумився, ти як тут, Джек, як справи? Все як слід, містер Дженсон. Можливо, раніше другої не повернувся. Ці вечірки легіонерів після ділової частини завжди стають бурхливими. Він підморгнув, тільки не говори Лолі. Бажаю приємно провести час. Я так і не зміг вичавити посмішку відповідь, настільки мені було ніякого. За годину він назавжди зникне з мого життя, і ми більше ніколи не побачимо один одного. Коли він віддалився, я підійшов до великої багатовмісної машини з кузовом «Універсал», котру зазвичай використовували для перевозки товарів, надто важких для «Меркурія» та недосить важких для нашої вантажівки. Ще раз убедився, що бензобак повний, перевірив масло, на цій машині я втечу. Наступні 20 хвилин безперервною низкою через нас приїжджали автомобілі, що направлялися в тропіка Каспинкс. Сьогодні я не вмовляв водіїв зупинитися і перекусити. Лола не показувалася, але я чув, як вона на кухні гримить тарілками. Десь за 5 до 7 в бунгалу вийшов Дженсон. В своєму кращому костюмі з цигарою в зубах він прекрасно виглядав. Дженсон направлявся до закусочної. Попрощатися з Лолою. Мені вже починало колотити від нервового збудження. Хотіло, щоб він поскоріше поїхав, і я міг зайнятися сейфом. Я не міг ні про що більше думати. Нерви були на межі. Нарешті він вийшов і підійшов до Меркурія. Я підійшов туди ж. Приємного вечора, ні про що не турбуйтесь. Розважайте, що найкраще. Я споглядав на нього і думав сумом, що бачу його в останнє. «Приглянь тут за господарством, Джек. Мені не дуже хочеться їхати, але ти розумієш, що від цих легіонерів потім не відвертишся. Так не хвилюйтесь, містере Дженсон. Все буде гаразд. Я знаю, Джек. Мені хотілося потиснути йому руку на прощання, та довелося обмежитися лише недбалим помахом руки. Сонце починало скочуватися за гори, за півгодини стемніє. Бувай, Джек, до скорого, містере Дженсон. Меркурій закуряв по дорозі, а я стояв, глядячи вслід, допоки він зник з виду за першим пагорбом, і я побрів до бунгало. Лола вже чекала в дверях, бліда з яскраво блискучими зеленими очима. «Де е сейф? спитав я. «У вітальні за Софою. Тобі краще побути на бензозаправці. Все одно мені знадобиться не менше двох годин». В її очах я прочитав підозру. «Так довго?» «Я ж говорив, що ці сейфи нелегко відкрити. Я не маю коду, тому йди, поки її чергуй на бензоколонці». У вітальні відсунув софу від стіни і поглянув на сейф. Це був варіант з кодом без ключа й замка. Вона все ще стояла у дверях, насторожено дивлячись на меде. Піду принесу інструмент. Може на якийсь час зачинити закусочну? Раптом завалиться велика компанія і зажадає обід. «Я вже зачинила». Я прийшов повснею в гараж, зібрав інструменти і поклав велику сумку. В цю сумку я потім складу гроші. Вийшовши з гаража, я побачив, що зі сторони пустелі швидко наближається Пакард. Лола теж побачила його і пішла до бензозаправки. Я глянув на двох чоловіків, що сиділи в Пакарді, і по спині пробіг холодок. Вони були занадто схожими на поліцейських. Штацькому, проте без сумнів, копи. Великі, з суворими жорсткими війцями, агресивними щелюстями і холодними уважними очима. Я йшов до Бунгала, відчуваючи, як струмки поту стикають по спині. «Гей ти!» – проволав один. Я зупинився і обернувся. Обидва вийшли з машини і уважно мене розглядали. Вола явно знала, хто вони були такі, і була напружена, як і я. Я повільно підійшов до них, стараючись не виказувати, охопивши мене паніку. «У нас колесо спустило», – сказав той, що покрупніший. «Оно в багажнику, відремонтуй. Я не хочу...» Зупинитися в горах без запаски. Зараз зроблю. Я взяв у нього ключ і, обійшовши до кола машину, відкрив багажник. Другий сказав Лолі, наповни нашу малютку сестричка, як щодо перекусити, поки він буде возитися з колесом. Я бачив, як Лоза, Лола ввагається. «Бутерброди влаштують?» «Цілком, давай скоріше, ми і так запізнюємося». Я дістав пошкоджену шину з багажника і відкотив її до сараю. І ніколи не знімали з ободу, і мені довелося провозитися хвилин двадцять. Під струмками стікав по моєму обличчю. Час, запланований для втечі, стрімко скорочувся. Ще двадцять хвилин пішло на ремонт покришки. Поки я трудився, поліцейські їли бутерброди, запиваючи їх пивом. Було вже десять по восьмій, коли я нарешті поклав у багажник відремонтовану шину. У цей час я збирався вже бути в горах, направляючись в сторону Тропіка Спрінгс. Тепер я навряд чи встигну на потяг до Нью-Йорка. Не встигли далеко від'їхати мордасті поліцейські, як підкотила компанія відпускників. Всі вони весело кричали, вимагаючи їжу, і не хотіли слухати ніяких пояснень щодо того, що закусочна закрита. «Нічого не вийде», – сказав Ялолі. «Мабуть, доведеться вибрати другий час». Вона мовчки вперлась в мене кам'яним поглядом і пішла відкривати закусочну. Все складалося невдало. Ніч Дві наступні години ми працювали з нею, як галерні роби. Машини йшли одна за другою, набиті людьми, які хотіли їсти. Тільки о десятій годині припинилася ця божевільна... Це божевілля. Все, і ми були мокрими та змученими. Ніч була спекотна. Нічого подібного я не міг припам'ятати за весь час свого перебування тут». Ми стояли в порожній закусочній, дивлячись на гори брудного посуду і набиті недопалками по пільниці. «Іди відкрий сейф», – наказала Лола. «Не сьогодні, надто пізно. Ми зробимо другу спробу. Я відчув на собі її важкий погляд. Він повернеться за 4 години, нам бракує часу». Вона спрямувала до телефону, що висів на стіні. «Або ти зараз відкриваєш сейф, або я дзвоню в поліцію. Вибирай». «Ти говорила, що даш мені 24 години. Він однаково тебе не схопиться до восьмої ранку і не відразу надумає заглянути в сейф. У тебе ще буде чайфс. Відкривай сейф або я викликаю поліцію». Я бачив, що вона так і зробить. Нічого не лишалося, як піти в гараж за сумкою з інструментом. Було вже 10 хвилин по десятій. Тепер немає ніякої надії добратися до Тропіка Спрингс раніше третьої ранку. Отже, потяг піде без мене. Треба буде позбавитись машини, як тільки потраплю в місто. Дженсон скаже поліцейським, що я взяв універсал, і вони злетяться, як мухи на мед. Доведеться сховатись де-небудь до ранку. З освітленим волоссями і в тому наряді, що я придбав, можливо, це мені вдасться». Коли я підходив до бунгало до заправки, підкотила вантажівка. Лола направилася до неї. Я зайшов до вітальні, запалив світло, відсунув софу від стіни і присів на впощіпки перед сейфом. Покрутив ручку кода. Вона крутилась легко, і це був хороший знак. Притиснувши вухо до холодної сталі, я почав повертати ручку дуже повільно і м'яко, зліва направо. Через кілька секунд перший тумблер був визначений. Я перекрутив назад і почав спочатку. Визначити код не складало зусиль. Поледве ловиму уклацанню я зрозумів, коли тумблер співпадає з шифром. Цей величезний сталевий ящик був справжнішим облудством. Шість разів я повторив операцію, потім відкрив сейф. Все зайняло 11 хвилин. Гроші лежали всередині, щільно упаковані, 100 доларів купюри, всі 100 пачок, любовно покладені на кругосвітну подорож. Я взяв Першу пачку і хотів покласти її в сумку. «Господи, раді всіх святих, що ти робиш, Джек?» Пролунав позаду мене знайомий голос. Я ніби грім прогрімив. Секунди дві я лишався немий і нерухомий, незграбно скорчившись перед відкритим сейфом. Моя рука все ще тримала пачку грошей. Потім я повільно повернув голову. У дворях стояв Дженсон, дивлячись на мене приголомшливим виразом. У запавші тиші я почув, як від'їздить вантажівка, не в МОЗі виказати, не звуку. Його велика міцна фігура заповнила кімнату. «Джек, я тебе питаю, що ти робиш?» Помалу-помалу я встав. «Пробавште містер Дженсон, я знаю, що це виглядає так, ніби я зібрався викрасти ваші гроші. Та це не так, я даю вам слово. Повірте мені, це не так». У дверях з'явилась лола біла, як свіже випалий сніг. Видно було, що вона тремтить. «Що тут діється?» – виразкливо закричала вона. «Він відкрив сейф. Я знала, я попереджала Карлу. Говорила, що йому не можна довіряти».